Papéva. Megbocsátás. Ez a könyv a jó emberekhez szól. Azokhoz, akiknek meleg szívük van. Ők meg fogják érteni, mit jelent a megbocsátás. Semmi nem érdekel már. Nem akarok választ kettőtök kapcsolatainak igazi természetére. Nem akarom már tudni a részleteket. Nem érdekel a miért és a hogyan. Két ember, egy férfi és egy nő között végül mindig oly szánalmasan egyforma a miért és a hogyan. Megvetni valóan egyszerű képlet ez. Mindig azért és úgy, mert éppen lehetett és megtörtént. Ennyi az igazság. Nem érdemes firtatni a részleteket a végén. De a lényeget és az igazságot érdemes és kell is firtatni mert különben miért éltem. Márai Sándor a gyertyák égnek. Első rész. Lizi. Ki az a nő, akit nézek? Néz oda. Csak nem olyan feltűnően. Az a vékony szőke? Nem. Az a magas, hosszú, barna hajú, telt a kivágott felsőben. Végül is az se baj, ha meglát. Én kihúzom magam. Úgy tesz, mintha nem vett volna észre. Mégis látod, zavarban van. Inkább elviterre kéri a kávét és a szendvicset. Gondolom, hogy ne kelljen ide mellénk az egyetlen szabadasztalhoz. Gyorsan ki is fizeti. Jól látod, mintha remegne a keze. Hogy ki ő? Megsúgom. A férjem volt szeretője. Mikor történt? Hát, idén tíz éve. Az arab tavasz évében. Meg vagy döbbenve, ugye? Hihetetlen. Ezzel én is így voltam. Azt hittem, a híre eljutott hozzád is New Yorkba. Azt mondod, hallani akarod, hogy jutottunk idáig? Van időnk, mert akkor elmesélem neked. Hosszú lesz és bonyolult. Csak rendeljünk először kávét. Bár ebben a szép tavaszidőben akár sétálhatnánk is a rakparton, hogy hallhassuk a Pétervárat felől ide szüremlő dunai sirályok hangját. Elegánsak, fehérek, és a szány olyan, mintha szürke festékbe mártották volna a végüket. Feketébe a csőrüket, és pirosba a vékony lábukat. Rajzolni sem tudnék szebbet. Egy időben jobban kedveltem őket, mint az embereket. Emlékszel, amikor még nem itt Újvidéken, hanem baján éltem? Egyedül? 1994 vagy 95 volt? Neked elromlott a mosógéped, és Tomó segített. Egy műanyag laborban hoztátok hozzám a mosnivalót negyedik emeletre. Még most is hálás vagyok neked, hogy megismertem őt. Szerencse, hogy akkor még csak tervezted az amerikai utat, mint addigra már olyan sokan, akik nem találták helyüket a széthullott Jugoszláviában. Te is elmentél velük, és nem jöttél vissza. Milyen különös. Tomo és én 1998-ban összeházasodtunk. Gyerekeink születtek és néhány évvel később én, a magyar lány, épp itt találtam meg önmagam. Nyár napot képzeljél a bulvár mögött, a viszonylag csendes Miroslavánti utcában. A bérház felsőszinti lakásának ablakából rálátni a többi óvárosi ház és az időkporától elszürkült villág tetejére, amelyek mögül felállványozott toronyépületek és kész üvegpaloták emelkednek ki. Amikor először járt, amit nem tudtam eldönteni, hogy ez egy évtizedek óta megdermett város, vagy egy balkáni tókióval születőben. Van itt valami különös, ami engem is a karjára vett. Az itteniek azt mondják, újvidék, a város, az emberek maguk. Olyan nap volt az, amikor a reggelek hűs árnyai a délelőti napsugaraiba vesznek és a fákon túlsúlyba kerülnek a sárgás tónusok. Hét eleje lehetett. A gyerekek már az iskolában voltak. Gréti abban az évben, 2011-ben kezdte az első osztályt. Már jó hatodikba járt. Az apjuk is elindult munkába, de valami történhetett benne, ott, legbelül. Az is lehet, hogy már korábban. Talán valahol az úton visszafordult. Az rövidségéből gondolom, hogy épp kiérhetett a Pupin bulvárra, vagy már a Matice-Szröpszka galéria előtti térnél, a háztömbünktől két percre megállt egy kicsit, amíg tétován vergődött a gondolataival. Később megértettem. Annak az embernek akkor már nem az volt a kérdés, hogy megvall-e valamit nekem a feleségének, hanem az, hogy mikor teszi meg. A fürdőből hallottam, hogy a kulcs belecsusszan a zárba, és kattogva nyílik az ajtó. Határozatlan zörej. Nem akartam észrevenni, hogy volt ebben valami vészjósló. Azt gondoltam, valamit otthon felejtett. Bár olyankor mindig telefonált, hogy a fedeles gyújtóját, vagy a pénztárcáját vigyem magammal, és mielőtt bemegyek a színházba, ugorjak be vele a tervezőjürodába, ahol dolgozott. Sminkeltem magam. Emlékszel, húsz éve, amikor utoljára találkoztunk, még nem foglalkoztam ilyesmivel. De amikor közeledtem a negyvenhez, már minden nap ezt tettem. Szolidan. Annak ellenére, hogy kezdettől fogva lassabban fogott rajtam az idő. Botox? Erre felé is divat, de az ilyesmi nem az én világom. Inkább különleges, külföldön vásárolt bizsút, fülbevaló cipőt hordok, amilyen csak nekem van. Az mindig vonzott. Amelyóta jelmeztervező lettem, bátrabban öltözködöm. Szívesen viselek kalapot. Aznap is, amikor a férjem váratlanul hazajött, elhatároztam, ha megyek a színházba egyeztetni a rendezővel az egyik darab ügyében, felveszek egyet. Egy könnyű nyári kalap, pirosra festett ajak, kiléptem az előszobába rúzsal a kezemben. Ő elém állt. Egészen közel, mintha vállamra akarta volna tenni a kezét, de a mozdulat megállt, még mielőtt elindult volna. Lizikém nagy hülyeséget csináltam, mondta. Ritkán szólított Lizikémnek, de akkor mindig kedvesebb volt. Az mindig olyan volt, mint egy simogatás. Soha nem gyanakodtam, hogy emögött színlelt hízelgés vagy bűntudat lett volna. Nem is volt. De most szégyenkezés bujkált a szemében, és a hangja reszketett. Úgy hiszem, inkább belém akart kapaszkodni, gondolván én vagyok az erősebb. De ez nem az a helyzet volt, hogy segítőkezet nyújtsak neki. Tudtam, jó ember, simulékony, alkalmazkodó. Ha valaki megkéri, segít és talán épp emiatt bármilyen társaság jó és kevésbé jó, könnyen magával sodorja. Akár a kapcsolatunk legelején, amikor még baján laktunk, és Tómó dégi pityúval barátkozott. A férfi magas volt, csillogott a szeme, és feltűnően sokat nevetett, de egy undoknővel jött össze. a szúrós szemű, vörösre festett hajú, flegma és savanyú volt. Pityú elmondta Tomónak, épp szakítani akart vele, azelőtt, hogy kiderült volna várandós. Így alakult, vont vállat, és hozzátette, nem gondolta, hogy megismerkedésük után nem sokkal megeshet ilyesmi. Így becsületből mellette maradt. Talán két évig jártunk velük össze, aztán elmaradtunk egymástól. Különösebben nem kedveltem őket a nő miatt, mert néhány találkozás után sem sikerült megtalálnom vele a közös hangot. Tomó azonban valami érthetetlen okból ragaszkodott hozzájuk, vagyis inkább a férfihoz. Valamelyik este, ahogy az emlékeimben kutattam, megkérdeztem, emlékszik-e miért. Viccesen azt mondta, a banános pizzája miatt. Mert olyan jót sem előtte, sem utána nem evett. Néhány éve, amikor anyámhoz mentünk látogatóba, Baján a központban láttam őket még mindig harmonikusan voltak összenemillők, ugyanúgy, mint 25 évvel ezelőtt. Katának a színesen változott. A szememben az volt Dégipityú egyetlen bűne, hogy Tómó két év kihagyás után a társaságába szokott vissza a dohányzásra. Akkor még fiatalok voltunk, máséi, és jobban féltettem az ő egészségét, mint magamat. Mégiscsak egy életet terveztük leélni együtt, minél hosszabban, és tüdőrák nélkül. Igazad van, Pétyú csak bűnbak, és magyarázat valamire, nem oka az egésznek. Végül is ennek a fickónak a rossznak nevezett társasága halvány fuvallat volt ahhoz képest, amiben az én férjem majdnem húsz évvel később sodródott. Ma már nem hibáztatom az őt, akkor körülvevő személyeket a férfiakat, akiket a barátainak, és egyben talán valamilyen megfelelőségi, minőségi mércének tekintett. Ha a sorszerűséget keresném, azt mondanám, nekik ott kellett lenniük, és közhelyes, de valami ok miatt mindennek így kellett történnie. Vagy sem. Azt mondják, mindannyiunk életében vannak meghatározó emberek, akik hatnak ránk, akik olykor magukkal sodornak, és észrevétlenül befolyásolnak bennünket, akik révén más lesz az életünk. Tomónak ilyen volt Zorán. Régi ismerettség, ez még a 80-as évek végéről, a Szabadkai gimnáziumból. Az érettségi után 15 évig nem is találkoztak. Csak 2007-ben, amikor a 7 és a három éves gyerekeinkkel áttelepültünk újvidékre, Zorán ügyvéd volt, és ő hozta létre a férjem cégét. Minden itteni magyarral összebarátkozott, egyformán jól beszélt a szervet és a magyart, és bőven voltak politikai kapcsolatai. Ahogy jobban megismertem, úgy vettem észre nőügyei is. Jó ember volt és tehetős, de a vak is láthatta, ugyanúgy kereste a boldogságot, mint más a pénzt, talán még jobban is. Később tudtam meg, hogy ő és Claudia. A gyerekét egyedül nevelő nő évekkel korábban szeretők voltak, és a férfi még a szakítások után is segítette. A cég alapítás után bő két évvel 2010 tavaszán beajánlotta a mazari utcában lévő Nikolity és társai mérnöki irodába, ahol az építészek mellett Tómo akkor már a saját elektromos tervező cégét vezette, amely addigra szépen fejlődött és egyre stabilabb lett. Nyilvánvaló, hogy egy ex megérdemel ennyi támogatást, ha a másik annyira oda volt érte, hogy 40 évesen két gyermekes apaként majdnem elvált miatta. Úgy gondoltuk, a barátunk barátja a mi barátunk is. Legyen akár a volt szeretője. Mit számít, ha különben értelmes, normális ember? Tomói irodájában mindig családias hangulat uralkodott. A Nikolígy testvérpár, Drágán és Igor szakmájuk megszállottjai voltak. Klaudia pedig kiváló titkárnő. Ha nekünk kellett valahova kapcsolat, hivatal, biztosító autószerelő, fogorvos, neki mindenhova volt. Készséges, igazi tündér. Finom zserbókat, tortákat sütött, és mindig vidd be a kollégáknak az irodába. Az újvidéki színházból, ahol dolgoztam, gyakran átugrottam ebédszünetben egy kávéra, mivel egy saroknyira voltunk egymástól. Claudiával rövid idő után annyira közel egymáshoz, hogy nyíltan beszélt a dolgairól, így mi is beengedtük őt az életünkbe. Ráadásul ott lakott tőlünk néhány háztömbnyire a Limán negyedben, közvetlenül az egyetemi város szomszédságában, amelynek egyhangúságát a közeli dunaparti sétány zöldlombú fái ellensúlyozták. Idővel egyre többször fordult elő, hogy tómóval felugrottunk hozzá, és nála az étkező asztalon, a tálcán is mindig akadt valami finomság. A gyerekeink első látásra megkedvelték őt. Egyszer Tomó hamarabb végzett, de szüksége volt még valamilyen irodai aktára. Megkérte Klaudiát, amikor megy hazafelé adja be. Mário és Gréti mohón vetette rá magát a két doboz narancszel és csoki öntetű jaffa piskóta tallérra, amit hozott nekik. A kislány a nő nyakába kapaszkodott, annyira szimpatikus volt neki. Én rá sem ismertem a lányomra. Közvetlen, barátságos gyerek, de azt, hogy így viselkedjen egy idegennel, még sose látta. Amikor a gyerekek meghallották, hogy róla beszélünk, felcsillant a szemük. Főleg, hogy Claudia elvitte őket a Neo, a cirkusziskola egyik nyílt napjára. Oda is egy ismerősének köszönhetően jutottak be. Hogy ne lett volna a gyerekeknek nagy élmény életükben először közelről látni, hogyan működik egy cirkusz. A nő hamar a mindennapjaink részévé vált. És mi örültünk ennek az újabb barátságnak ebben a szétszóródott kicsi magyar közösségben. Férjem kedvenc filmjének, a Casablanca-nak a záró mondatában is elhangzik I think this is the beginning of a beautiful friendship. Később velünk jött egy új butik megnyitójára a Corzón. Olyan helyez, ahol amerre csak nézel csillogó fogsorok, divatos öltönyök, kis minden hajszál a helyén frizurák, Érkezéskor akár a Nikoli testvérpár, a feleségeikkel, mi is a sajtófal elé álltunk. Elegánsan, ahogy a többiektől láttuk, kisé egymás felé fordulva a fotósra mosolyogtunk, mint a hollywoodisztáról. Tomó és én kicsit széthúzódtunk, hogy Claudia közénk férjen, mivel ő egyedül volt, és az építész munkatársak közül velünk barátkozott leginkább. A fotón látszik, hogy jól kihúzta magát és egy hajszányival, talán kettővel is, Tómó felé fordult. Ha nem ismernél minket, azt gondolnád, az a tetszetős magas nő a felesége. Amikor elutaztunk valahova, ő locsolta a virágaimat, etette a macskát, szívesen tette, még a férjem bárc születésű, de 40 éve Norvégiában élő keresztanyjával, Gizellával is összeismertettük, amikor egy alkalommal Tomó hivatalos úton volt, és nem tudott elmenni érte a belgrádi repülőtérre. Barátnünk szívesen vállalta a feladatot. Így jutott el Szabadkára, ahol első útjuk anyósomhoz vezetett, hogy a gyerekeknek szánt külföldről hozott ajándékokat rögtön ott pakolják ki. Később Claudia Gizellának is segített, amiben csak tudott. Beajánlotta orvosi kapcsolataihoz újvidéken, és megoldotta a keresztanya felmerülő problémáit, mint amikor nem működött a nyomtatója, vagy a mobiltelefonja és hasonlók, amikkel mi évekig vesződtünk egyre jobban belefáradva. Így aztán ezekért a segítségekért még mi is hálásak voltunk neki. Aztán... Tomó egyik este otthon váratlan dologgal állt elő. Klaudiával arra gondoltunk, hogy együtt futnánk esténként a rakparton. Legalább ösztönözzük egymást. A konyhában voltunk. Ő a vákó deszkán karikázott. Hm, ez igazán jó ötlet. Neki jutott eszébe? Kérdeztem, és hátulról hozzábújtam. Az államat a válgödrére eresztettem, és átkaroltam a szakját. Én találtam ki. Gyere te is, felelte huncutól, és felém fordította a fejét. <gül> Azt akarjátok, hogy biciklivel tekerjek utánatok? Nevettem, miközben elengedtem, és elemeltem előle egy falatot. Szívesebben jártam jogaórákra, mint hogy a futástól szúrjon az oldalam, és másnap ne bírjak lábra állni. Nekik meg amúgy is volt, mitől megszabadulniuk. Az egészséges életmód része a megfelelő diétás étkezés is. Zöldség levek, spenót és alma frissen szólva. Egy vagy két személyre nem nagy különbség. Klaudia minden reggel készen vitte az irodába. Nem mondtam senkinek, de kifejezetten örültem, hogy ilyen pepecseléssel nem nekem kell foglalkoznom. Látom ráncról a homlokod, és nem tudod legszívesebben most sírnál, vagy nevetnél ezen. Tudod, mindig nevetségesnek tartottam, ahogyan a férjükre túlzottan féltékeny nők viselkednek. A férfi még a tekintetét sem emelheti egy másik nőre a jelenlétükben. Ha önkéntelenül mégis megteszi, fél óra szekálástól akár egy hónapig tartó szexmegvonás is lehet a büntetése. Más kérdés. Milyen állattá változik az ilyen abban a pillanatban, ha nincs mellette az asszony? Láttam már rá példát. Tény, hogy a mi közös 15 évünk alatt is előfordult, hogy veszélyt éreztem. De azokban az időkben egyébként is sokkal jobban meg kellett küzdenünk mindenért, és épp ezért jobban vigyáztunk egymásra. Nem úgy, mint ekkor, amikor minden olyan biztosnak tűnt. Sajnos a vörös lámpa nem villant föl a szemem előtt. Egyik nap, amikor éppen jártam az irodában, a nő a számítógép előtt ült, és valamit nem értett. Végül Tomót hívta, hogy segítsen neki. Ő félig mögé állt, és én úgy láttam, hogy Claudiának, ahogy a számítógép egerét markolázta, finoman remeg a keze. Valami a sukta, ez nem a főnök jelenléte okozta feszültség. De olyan halkal sukta ez a valami, hogy már kételkedtem benne. Nem puszta képzelődése ez az egész. Végül lehetetlennek tartottam, hisz rajtuk kívül még ketten dolgoztak abban az irodában, és ez a nő azokkal is épp oly kedves volt, mint a férjemmel. A kérdés megoldódott. Utána Tomóval megbeszéltem, tudna-e kora este a gyerekekkel lenni, amíg nekem próbám van. Ami a futást illeti, nem volt ellenvetésem. Végül is családilag barátok voltunk. Mi más lettünk volna. Tomóval elszívtunk egy szál cigarettát, és miközben egy nagyobb munkáról valamelyik új bevásárlóközpont építéséről beszélt, erről a nőről gondolkodtam. Nem tudtam eldönteni, hogy a tökéletlenségei, az aszimetrikus fogsora, a csápszerű újai és a hegyesre formált körmei ellenére szép vagy nem szép. Hogy okos-e, vagy csak annak látszik. Csak azon nem gondolkodtam el, veszélyt jelenthete rám, vagy sem. Az mindennél nyilvánvalóbb volt, hogy kissé mesterkélt, és egy férfinak vajon mi tetszik az ilyen nőben? Zorán annak idején mit szeretett rajta. Zoránba szerelmes volt, és a férfi is lángolt érte egy ideig. Róla mindenki tudta, hogy jó autója van és nyilvánvalóan pénze is annyi, amennyitől egy nő szépeket álmodhat. Mitől hátráltál meg? Kérdeztem egyszer, amikor felugrott hozzánk egy kávéra. Első osztályú az ágyban, a konyhában, a munkában, de egy idő után megfojt. Próbáltam elképzelni, milyen az, amikor egy nő megfojtja a férfit. Hogyan lehetséges ez? a fizikai erejénél fogva nehezen képzelhető el. Azt mondta, higgyem el, megtudja. A túlzó gondoskodásával, és az egyre erősebb ragaszkodásával. De ez még a szó előtt volt jóval, akivel Klaudia azután együtt élt. Folyton azt hallottuk, hogy öt évig próbálkoztak gyerekkel, és orvostól orvosig jártak sikertelenül. Véglegesen elzárodott a petevezeték. Az volt a baj. Az egész, ahogy ismételte, amint szóba jött a téma, úgy működött, mint a propaganda. Nem számít, hogy mennyi igaz belőle, de minél többet hallod, egy idő után elhiszed. Ő is, én is, a barátai is, mind elhittük. Nem is értem, hogy nem gondoltam végig. Ha megmondták, hogy elzárodott petevezeték miatt nem lehet gyerek, akkor miért próbálkoztak mégis? Végül Végül szétmentek. Klaudia, amikor az irodába került, több mint egy éve nem volt kapcsolatban. És már 16 éves volt a még korábbi házasságából született fia. Őszintén örültem volna, ha talál magának valakit. Valahányszor, amikor együtt voltunk, felajánlottam neki, hol ezt, hol azt, hogy összehozom őket, de mindig csak összeszújította telt ajkát és megrázta a fejét. Aztán egy nyárvégi napon a hajós felbukkanásával felcsillant a remény. A hajósnak, akinek meggyőződésem senki nem ismerte az igazi nevét, Ribárátszon volt egy úszóháza, amelyen több szórakozó helyet üzemeltetett. Volt köztük étterem, kávézó. Ez volt a látványos része a munkájának. Bár én úgy sejtettem, a lényeg a Bécsből átcsempészett cigarettában és alkoholban rejlett, amelyből jóval az átlag fölötti színvonalon élt. Ő aztán hónapokon átostromolta a nőt, és végre találkoztak. Többször is. Bár az homályos maradt számomra, hogy mikor és mennyire kerültek közel egymáshoz. Szép meleg ősz volt 2010-ben, és emlékszem, a környéken a magas fák heteken keresztül fokozatosan hullatták sárga és vöröses leveleiket. Egy reggel Tomónak dolga akadt Péterváradon. Gondoltan vele megyek, és amíg üzleti ügyeit intézi, beogrok a múzeumba, hogy megszerezzem egy bajai barátnőmnek egy régebbi kiállítás plakátját, amire régóta vágyott. A férjem mellett ültem a kocsiban. A Rádnicska és a Sztrázsilovszka utca kereszteződésénél szemben velünk a járdán feltűnt Klaudia. Integettem neki. Ő álmosan, kócosan intett vissza, és Tómó vette észre, hogy az előző napi ruháját viseli. A férjem az egyik kezével kormányzott, a másikkal nyomkodta a telefonján az üzenetet. Hoppá, nem aludtál otthon. Összenéztünk. Én örültem, ő meglepet volt. Aztán jött a válasz, miközött hozzá, és egy kacsintós hangulatjel. A nő értett a titokzatoskodáshoz, hogy jól felhúzza a másikat. Ez az, amihez nekem soha nem volt érzékem. Arra gondoltam, a hajóssal tölthette az éjszakát. Más férfi nem volt körülötte, azt megmondta volna. Később a mérnök iroda te a konyhájában kettesben maradtam vele, hogy kávét főzzünk. képű a fazon? kérdeztem, ahogy a kezébe adtam a kávé amikor a jazzvába már forta a víz. Nem néz ki rosszul, felelte, és az edénybe szúrta a kávét. Van pénze? Mosolyogtam rá, karbatett kézzel a falnak támaszkodva. Jól keres, morogta, és akkor maga elé nézve felnevetett. Tetszel neki, ugye? Hajtottam félre a fejem, és azt gondoltam, manapság minden nőnek fontos az anyagi biztonság. Amikor pedig itt van egy férfi, akinek mindenne van, milyen butaság lenne kihagyni ezt a lehetőséget. A hajós kitartóan hívta rendezvóra, küldözgette neki az üzeneteket. Amikor elutazott Kopaonikra a családjával, éjjel a sötétben, a hegyoldalból hívta őt. Megígérte neki, hogy elválik az asszonytól, és hogy Kamenyáron, közvetlenül a folyó újvidék felüli partján, ahol abban az időben kezdtek el egymás után megjelenni az új gazdagok illegálisan felépített házai, ott nézett ki egy telket közös jövőjük biztosítékaként. Klaudiának tetszett a férfi, de azt mondta, nem az igazi. Én meg azt gondoltam, egyszer csak beadja a derekát. Elhiszed, hogy ebben a helyzetben eszembe sem jutott féltékenynek lenni. Még azon a télen felvarratta a szemhéját. Aztán áprilisban lézingelt egy autót, és azt mondta, a hajóstól kapta hozzá ajándékba az ötvenezer dináros alufelniket. Ha már adta neki, miért ne fogadta volna el, nem? Te... De... Szerinted rossz azt gondolni, hogy ekkora ajándékot az embernek nem a két szép szeméért és mosolyáért adnak? Ha csak nem az van, hogy az a valaki annyira szerelmes, na akkor elég régi módi lehet. Egy ismerősöm nagyapja mondta egyszer, Ó, ez régen is úgy ment, mint ma. Csak akkor még tettünk egy-két udvariassági kört, mielőtt felhajtottuk a szoknyát. És legyintett. Nem tudom, hogy a hajós ilyen régi módi lehetette. Iszlik a kávé? Ugye? Örülök. Ezért is szeretek ide járni. Szóval, azon a délelőttön, amikor Tomo váratlanul visszajött és állt, ott voltok az előszobában egymással szemben. Drogot csempésztél, fegyverkereskedelembe keverettél, embertöltél, vagy mit csináltál? Kérdeztem tőle. A fejemben ezek voltak a legrosszabb lehetőségek, és biztos voltam abban, bármelyik is legyen közülük, túl fogjuk élni. Annyi nehézséget és nélkülözést átvészeltünk már együtt, nem gondoltam mást, mint hogy bármit is tett, kitartok mellette.